Sallallahu aleyhi, wa ala alihi wa Amma bat, qoşmağı, sallallahu aleyhi və alə əlihi və sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yövm-i din. Əmna dağ Əziz qardaşlarım, hamınıza Allah'tan qoşmağı Əl-Pəğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tüb getməyi nəsəyət edirəm. 17-ci fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əmmaməsi baridə barid olanlardır. Əvvəl cəfəsinin ünvanı barədə danışaq. Əmmamə, sarılmış uzun parça, yaxud tirməz olağından ibarət baş qeymidir. Buna sarğı, çalma da deyilir. Baş qeymində də digər libaslarda olduğu kimi insan azaddır. Yəni, adam şəriətə müxalif olmayan, istənilən baş qeymini yəyə bilər və yaxşı olar ki, Bu qeym xalqın adətinə uyğun olsun. Zahiri görünüşcə başqalarından seçilməsin. Peyğəmbər s.ə.v-in əmmaməsi xüsusunda İbn-i Qeyyəm r.ə. demişdir. Peyğəmbər s.ə.v-bəzən bu əmmamənin altından araxçın yeyər, bəzən əmmaməsiz ancaq araxçın yeyər, Bəzəndə araxçınsız, yalnız əmmamə gəyəldi. 114-cü hədis Cabir radiyallana demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zəfər günü Məkkəyə daxil olduqda onun başında qara əmmamə var idi. Bu hədisi muslim, Əbu Davud, Nəsai, Tirmizi, İbn Macə və Əhməd rəvayt etmişdir. İbn-i Qeym Rahiməhullah demişdir. Bu əmmamə Peyğəmbər s.ə.v.in davamlı geyindiyi libaslardan olmamışdır. Əmçinin o, bu əmmaməni nə bayramlarda, nə cümələrdə, nə də digər yığıncaqlarda bir şuar olaraq geyməmişdir. Sadəcə olaraq, Məkkənin fəthi günü Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrindən fəhqli olaraq qara əmmamə geymişdir. Bir də ki, həmin gün onun digər geyimləri qara rəhdə deyildi. 115-ci hədis Amr ibn-i Hüreyc radiyallahu anh o demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin başında qara əmmami olduğunu görmüşəm. Növbəti hədis bu hədisin səhiy olduğunu təsdiq edir. Bəzi şəhslər Amr ibn-i radiyallahu anhım, bunu Məkkənin fəthi günü gördüğünü söyləmişlər. 116-cı hədis Yenə Amr ibn Hüres, radiyallahu anhım, rəvayət edir ki, Teğəmbar s.a.v. Məkkəyə daxil olduqdan sonra Kəbənin yanına gəlib orada zamata xütbə verdi. Onun başında qara əmmamə var idi. Bu hədisə Muslim, Abu Davud, Nəsai, İbn Naci və Əhməd rəvayət etmişdir. Yadınıza gəlirsə, əvvəlki fəsildə demişdi ki, Məkkəyə daxil olduqda başında dəbilgə var idi. Və hər ikisi ehtimal olunurdu. Ola bilsin ki, əmmamənin üstündən dəbilgə qoymuş olsun və ola da bilsin ki, Məkkəyə daxil olduqda dəbilgə ilə daxil olmuş, sonra da dəbilgəni çıxarıb başına əmmaməni qoymuş və kəbənin yanına gəlib çatdıqda başında qara əmmamə Xütbə vermişdir. 117-ci hədis İbn-i Omar radiyallahu anhıma demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əmmaməsini başına sarıdıqda onun bir uzunu kürəyinin arasına bıraxardı. nafi demişdir, İbn-i Omar da belə edərdi. Ubeydullah demişdir, Mən Qasim ibn-i Muhammedin və Salimin belə etdiklərini görmüşəm. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş və Muhammed Nasiruddin Albani Muhtasar al-Şamail onun sahih olduğunu demişdir. Bu hadis təlidir ki, başa anmana qoyduqda onun bir ucunu kürəyin arxasına buraxmaq olar. 118-ci hadis. Birnəbə racəllahunə demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmata xutbə verdi. Başında qara rəngli sarıq var idi. Saraq deyildikdə, elə əmamə nəzərdə tutular. Bu hadisə də Buxari ravayət etmişdir. 18-ci fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin izarı barədə varid olanlar. Əvvəlcə fəsilin ünvanı barədə danışaq. İzar, qurşaqdan aşağı bədən əzalarını örtmək üçün belə bağlanan parsadır. Ona fitəd edilir. Rida isə, qurşaqdan yuxarı bədən əzalarını ürtmək üçün çiyinə atılan parsadır. Muhammed Əl-Hərəfi demişdir, izar-zar-ıda ikisi bir yerdə bir geyim hesab edildiyindən müəllif bu ünvanda bunlardan birinin ismini çəkməklə kifayətlənmişdir. Yəni, bu ünvanda Rasulullah s.ə.v-in izar-ı deyildikdə həm də rizası qəhs edilir. Hər ikisi. Necə ki, Quranda buyrulur, Allah yaratdıqları şeylərdən sizin üçün kölgələr əmələ yətirdi. Dağlarda sizin üçün mağaralar saldı. Sizi istidən qoruyacaq paltarlar və döyüşdə mühafizə edəcək zirihli geyimlər düzəldi. Beləcə, Allah öz neymətini sizinlə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız. Nəhl surası 81-ci ayə. Belə ki, bu ayədə sizi istidən qoruyacaq paltarlar deyildikdə, tura soyuqdan qoruyacaq paltarlar da aid edilir. Bunu şerh edən ya İmam el-Harev demişdir ki, izar dedikdə de, Rida da həmçinin bu unvana aid edilir. 119-cu hədis Abu Hurra demişdi. Bir dəfə Ayşe radiyallahu anha Bizə cod parçadan bir bürüncək və qalın parçadan bir izar göstərib, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ruhu bədənindən çıxarkən bu bürüncək və izar onun əylində idi. Hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Macevə, Əhməd rəvaid etmişdir. Digər hədislər rəvaid edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən qabaq xəstələndiyi zaman Ayşənin yanında qalmağı çox istədiyindən tez-tez bu gün mən harada qalacaqam, sabah mən harada qalacaqam deyə Ayşənin yanında qalacağı günü səbircisiliyi də gözləyirdi. Ayşə deyir ki, nəhayət o, mənim yanında qaldığı gün başı mənim qucağımda ikən vəfat etdi və mənim hücrəmdə dəfn edildi. Hədis-i Buxar qavat Başqa bir hədislə rəvayət edilir şey Qayişə radiyallahu anh demişdir, Allahın mənə bəxş etdiyi nimətlərdən biri də o idi ki, Peyğəmbər s.a.v. mənim evimdə mənim növbəm çatdığı gün və başı mənim sinəmin üstündə ikən vəfat etdi. O, ölüm əyağındaykən Allahın izni ilə mənim ağız suyum onun ağız suyuna qaraşdı. Bu hədisi də bu xayr rəvayət edib. Bu hədislərin Ayşənin nə dərəcədə fəzilətli insan olduğunu bir daha subuta yetirir. Bu hədislərin hamısı, Ayşə radiyallahu anhənin nə dərəcədə fəzilətli insan olduğunu bir daha subuta yetirir. Bu hədislə diqqət çəkən məqamlardan biri də budur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm vəfat edərkən, əynində baxalı geyim yox, kasıbların geydiyi geyim var imiş. Yəni, o, Allaha mühtaz olan təvəzikər bir qul kimi bu dünyadan közmüşdür. 120. Əbis Əşəsi bin Suleyim demişdir Mən bilimin öz əmisindən belə rəvat etdiyini eşitmişəm Bir dəfə mən Mədinənin küsələrindən biri ilə gedərkən Birdən arxamdan bir adamın mənə izaranın ətəyini yuxarı qaldır Çünki bu təqvaya daha yaxın və libasının sürəkliliyi üçün daha münasibdir dediyini eşitdim Baxdım ki, bu Rasulullah s.a.v.dir Dedim, ya Rasulullah, bu sadəcə ağlı-qaralı bir bürüncəkdir. Rasulullah s.a.v. dedi, məyər sən mənlə nümunə götürmək istəmirsən, baxdım ki, onun izarı baldırının yarasına satır. Bu hədisin nəsai Əhməd ravayt etmişdir. Hədisin isnadında ki, sən Əşəs ibn-i Süleymün bibisi məchul ravidir. Elə bu səbəbdən də bu hədisin bu isnadı dəyiqdir. Bəki Muhammed Nasr İddin Albani Muxtasəvi Şemail əsərində bu hədisinin səhiyy olduğunu demişdir. Belə ki, İmam Əhmədin rəva etdiyi hədis bu hədisinin dərəcəsini qüvvətləndirir. Həmin hədisdə deyilir ki, şərid belə rəva etmişdir. Bir dəfə Rasulullah s.a.v. uzaqdan bir kişinin izarının ətəyinin yerlə süründüyünü gördü və tələsi ona yaxanlaşıb dedi. İzarının ətəyini yuxarı qaldır və Allahdan qorx. Adam dedi, ayaqlarım əyridir, dizlərim də çox əsir. Onda Rasulullah s.a.v. ona belə buyurdu. İzarının ətəyini yuxarı qaldır. Şübhəsiz ki, Allahın yarattığı hər bir məxluq gözəldir. Bundan sonra həmin adamın izarı heç vaxt baldırının yarısından aşağı düşmədi. Hədis səhəy hədistir. Əşəs İbn Süleymin bibisinin deyilənə görə adı Ruhum Bint Əsvad Bint Xalibdir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabəyə təqvəyə daha yaxın və libasının sürəkliliyi üçün daha münasibdir deyir. İki faydanı birdən ona bildirir, onun yadına salır. Həm dünya, həm də ahirət faydası. Yəni, bu zahiri görünüş insanı təkəbürlükdən və yekəxanalıqdan qoruyur. Bunun faydası ahirətdə olacaq. Çünki qəlbində zərrə qədər təkəbürlük olan adam zəmlərə girməz. Dünyadakı faydalı isə, sürəkliliyi deyirlikdə, libasın uzun müddət çorlanmayacağı nəzərdə tutulur. Libas yerlə sürünərsə, tez çorlanır. Bəzi şərhçilər burada sahabənin belə bir sadə geyimdə təkəbbürlük olmayacağını yuman etdiyini demişlər. Sahabə ki deyir, bu sadəcə ağlı qaralı bir geyimdir. Yəni demək istəyir ki, bu sadə geyimdə nə təkəbbürlük ola bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə geyimin özündə yox, sünniyəyi riayət etməyi qəst edir. Odur ki deyir, Məyərsən mənlə nümunə götürmək istəmirsən? Allah s.ə. bunu bizə buyurur. Allahın rəsulu sizlərə, Allaha və axirət gününə ümid bağlayanlara və Allaha çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Rəhzat surası 21-ci ayə. Bu hədis dəlildir ki, libatın ətəyini topuqdan yuxarı qaldırmaq, Peyğəmbər s.ə.v.ə oxşamaq deməkdir libasının ətəyini topuqdan aşağı salan kimsələri isə böyük bir əzab gözləyir. Odur ki, alimlər bunu böyük günahlardan hesab etmişlər. Belələrinin ayaqlarının topuqdan aşağı hissəsi cəhənnəm odunda yanacaq. A, belə qiyamət günü Allah onları danışdırmayacaq. Onların üzünə baxmayacaq və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Üstəlik, onları üz üzücü bir əzab gözləyir. İbn-i Omar radiyallahu anhına rəva etdiyi hədistə Peyğendər, sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Bir nəfər təkəbbürlüyündən izarının ətəyini yerlə sürüyərkən qəfildən yerə girdi. Bu adam qiyamət gününə dək yerin ən aşağıda təbəqəsinə doğru girməyə davam edəcəkdir. Hədisi Buxar rəva Bəzi nadan adamlar bu və bu mənədə olan hədisləri, xüsusən də Abubakır radiyallahu anhın barəsində varid olmuş hədisi dəlil göstərərək, bu hökmü təkəbbürlülə əlaqələndirirlər. Bunu iddia edənlərə belə cavab verilir. Bu cavab da məhşur fəqih alimin Muhammed Sarih ibn Husayminin cavabıdır. Birincisi, Həmin hədisdə Əbu Bakır, radiyallahu anh, izarımın balağı aşağı düşdüysə, mən onu yuxarı qaldırıram, deyir. Bu onu göstərək ki, Əbu Bakır radiyallahu anh libasının ətəyini öz ixtiyyarı ilə topuqdan aşağı salmırdı. Əksinə, o öz-özünə aşağı düşürdü. İndikilər isə şalvarın ətəyini tutturduqda, düzəltdirdikdə, artıq onu uzun düzəltdirir topuqdan aşağı. Gəçdən, bilərəkdən. Buna baxmayaraq, Abubakır radiyallahu anh onu yuxarı qaldırırdı. İndikilərdən kim? Ətəini yuxarı qaldırır. Həmsinin, indikilər bunu etməklə yanası, biz bunu özümüzü daxtmaq üçün etməyik deyirlər. Təkəbürlüsün etməyik. Və həni gətirirlər? Onlara belə cevab etmək lazımdır. Əgər təkəbbürlük etmək məqsədiniz olmadan libasınızın ətəyini topuqdan aşağı salsanız, onun aşağı saldığınıza görə odayınacaqsınız. Və əgər bununla yanaşı təkəbbürlük də göstərsəniz, onda daha böyük əzaba döçar olacaqsınız. Qiyamət günü Allah sizi danışdırmayacaq, yüzünüzə baxmayacaq və sizi təmizə çıxarmayacaq. Üstəlik sizi üz bir əzab gözləyir. İkincisi, ikinci davab. Həmin hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abubakrə sən bunu təşəbbürlü üçün etmirsən deməklə onu təmizə çıxarmış və onun topuqlardan cəhənnəm odunda yanmayacağına şahidlik etmişdir. Zamanət vermişdir. Hazırki zamanda libasını topuqdan aşağı salan kimsələrdən hansı birini təmizə çıxarmaq və onun cəhənnəmdə yanmayacağına əminliklə şahidlik etmək olar. Kim buna şahidliyi verə bilər? Kim zamanət dura bilər? Heç kəs. Lakin şeytan qəlblərində əyriliyə olan bu kimsələrə Quran və sünnədən mənası özlərinə aydın olmayan ayə və hədislərin ardınca düşməyi təlqin etməklə pis əməllərini onlara yaxşı göstərmişdir. Allah səhə istədiyi kimsəni doğru yola yönəndirir. Alimin sözü burada tamamlanır. 121-ci addır. Selame ibn Akwa radiyallahu deyimlidir. Osman ibn Affan'ın izarı baldırının yarısına çatırdı. O deyərdi: Dostum, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm'in izarı da baldırının yarısına çatardı. Hədisin isnadında keçən Musa ibn Ubay də zəif ravidir. Muhammad Naqibuddin al-Baidə Muxtasar al-Şimal əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Və Hədisin ravisi, sahabə Sələmə İbn-i Əkva Sinan i̇bn Abdullah Əl Əsləmi radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Mota dövüşündə iştirak etmiş və ağac altında böyəyət edənlərdən olmuşdur. Hizrətin 74-cü ilində vəfat etmişdir. 122-ci hədis Hüzeyf ibn-i İl-Yəmən anh demişdir. Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mənim baldırımın Yaxud öz baldırının əzələsindən tutub belə buyurdu. Bu, izarın ətəyinin yeridir. Bunu istəmirsənsə, onda onun ətəyini bir qədər aşağı sala bilərsən. Və əgər bunu da istəməsən, bil ki, izarın ətəyi topuqdan aşağı düşməməli deyir. Əzəkə Tirmizi Nəsai, İbn-i Əhməd Rəvat etmiş və Muhamməd Nasrəddin Albaniyə Muhtasar es-Sima'il əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Useyf ibn el-Yaman ibn Cağir el-Əbsi radiyallahu peyğamber sallallahu selləmin, məşhur sahabəsidir. Sirrin sahibi ləqəbi ilə tanınmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, hansı sirrini ona öyrədir? Münafıqların adlarını yalnız ona bildirir. Hicrətin 36-cı ilində Osman ibn Affan radiyallahu anhın vəfatından 40 kezə sonra vəfat etmişdir. Xozeyfa radiyallahu anhın fəzilətinə dair rəvaət edilir ki, İbrahim demişdir, bir dərsə Əlqana Şama getdi və məhsidə daxil olub, Allahım, mənə əməli salih bir həmsöhbət getirdi. Sonra və gedib, Əbudardanın yanında oturdu. Əbudarda radiyallahu anhın, Abudarda ondan, kimlərdən sən deyə soruşdu. Əlqana, çufəliyəm deyə cavab verdi. Abudarda soruşdu. Məyər özündən başqa heç kəsin bilmədiyi sirrin sahibi sizin aranızda deyilmi? Bunu deyəndə o, Hüzeyfə r.qəsdədirdi. Əlqana elədir dedi. Abudarda yenə soruşdu. Məyər Allahın öz peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve səlləmin xaişi ilə şeytandan qorduğu kimsə sizin aranızda deyilmi? Bunu deyəndə o, Ammarı nəzərdə tuturdu. Əl qama elədir mədi? Abu Darda yenə soruşdu. Məyər mislaq daşıyan kimsə və etibarlı olan birisi sizin aranızda deyilmi? Bunu deyəndə o, Abdullah i̇bn Masud radiyallahu anhını qəstəyirdi. O elədir deyə cavab verdi. Hədistə baldırımın, yaxud öz baldırının deyilir. Bu, ravinin şəkkidir. Lakin Hüzeyfəni yox. Hədisi Hüzeyfədən eşitmiş Muslim İbn-i ya da İsnaddakı digər ravilərdən birinin şəkkidir. İzarın ətəyinin yeridir deyəndə baldırın ortasına çatması. Qəst edilir. Bu da həm müstəhəb, həm də əvzəldir. Bunu istəmirsən isə aşağı sala bilərsən. Bu nə deməkdir? Yəni, izarın ətəyini baldırın ortasından topla qədər uzatmaq caizdir. Bu arada istədiyin yerə qədər ətəyi uzada bilərsən. Ondan aşağı isə qadaqandır. Sahabələr, Allah onların hamısının razı olsun. Peygamber sallallahu ve sellemin buyruqlarını yerinə yetirmək xususünda olduqca məsuliyyətli idilər. Buna bir gözəl misal çəkmək olar. İmam Buxari'nin öz səhifəndə rivayet etdiyi hadisəni. Amr ibn Mehmun radiyallahu rivayet edir ki, Ömər ibn Xattab ölüm ayağındaykən bir gənc onun yanına gəlib dedi: "Allahın sənə nasib etdiyi müjdəyə görə Həm Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi, həm də İslam dinini ilk qəbul etmiş kimsələrdən olduğuna, sonra ədalətli əmir, ondan sonra da şəhid olduğuna görə sevin, ey müminlərin əməri. O gənc dönüb getdikdə, Ömər onun izarının yerlə süründüyünü gördü və yanındakılara onu yanıma sadırın deyə buyurdu. Sonra da ona qardaş oğlu, Libasının ətəyini yuxarı qaldır. Çünki bu, libasının sürəkliliyi üçün daha münasib və təqvaya daha yaxındır. Diqqət edirsiniz, nəsiyyət eyni ilə Peyqəmbər Fəlsələmin nəsiyyətidir və ölüm ayağında belə sünniyə görün nə cür sahabələr sarılardırlar, riayət etməyi sevərdilər, xoşlayardırlar. müasir alimlərdən birindən soruşurlar ki, bir ayaqqabı ilə bir neçə adım atıb digər ayaqqabını götürə bilərəm mi? Alim cavabında deyir ki, bacarırsan bir adımda belə Peyğəmbər Səlləmin sünnəsindən müxalif olma. 19-cu fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yerişi barədə varid olanlar. 123-cü ədris. Abu Hurayr radiyallahu anh zəmişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən daha yaraşıqlı insan görmədim. Güneş sanki onun üzündən nur sasırdı. Ha, belə yerişində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən daha tez yeriyən bir kimsə də görmədim. Sanki yer, Onun ayaqları altında kağız tək bükülərdir. Biraz öncə yanımızda olar, sonra bir də baxardıq ki, artıq xeyl irəlləmiş, bizi gerdə qoymuşdur. Bizə onunla ayaqlaşmaq çox çətin gəlirdi. O isə adi addımlarla addımlayırdı. Hədisi Tirmizi Əhməd ibn Hibdan rəvat etmiş və Şöyib Ərnavud onun həsən olduğunu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yeri ki, barədə əvvəlki hədislərdə də danışmışdıq. Növbəti iki hədislə həmçinin əvvəlki hədislərdə keçib, yedinci və beşinci hədislərdə. Biri, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın əvələrindən biri İbrahim ibn Muhammedin ravayət etdiyi hədistdir. Həmin də deyir ki, Əli radiyallahu aleyhi və səlləmi vəsb edərkən deyərdi, Yeridikdə sanki hündür bir yerdən enirmiş kimi ləngər vurardı. Digər hədistdə, yəni, Əli ibn Əbə Talib Rafiyalan rəvayət edir ki, Peyğəndə Həsələm yeridikdə sanki hündür bir yerdən enirmiş kimi ləngərlənirdi. Bu hədislər barədə əvvələki hədislərdə danışmışıq. Bu iki hədis 124 və 125-ci hədislərdir. 20-ci fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin başını örtməsi baridə-barid olanlar. 126-cı hədis. Ənəsi bin Məlik radiyallahu anhu demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm çox vaxt başına xirqə qoyar və onun libası sanki yax satan adamın libası kimi yağlı olardı. 33-cü hədisdə yardımcıza gəlirsə, demişdir ki, bu hədis zəif hədisdir. Teğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin tənizliyi sevər və bu vəz Bu xüsrət ona yaraşmazdır. Bakın, başın örtməsi barədə Buxarinin səhihində rəvayət olunmuş uzun hədistə A.R. demişdir. Bir dəfə gün orta üstü biz Abubakrın evində oturduğumuz zaman bir nəfər ona dedi. Budur, Rasulullah s.a.v. bürüncəyinin ətəyi ilə başını örtmüş halda gəlir. 21-ci fəsil Rasulullah s.a.v.in oturuşu barədə varid olanlar 127-ci ədiz Ravayt edilir ki, Qeylə bint-i Məxrəmə, radiyallahu anhə, Rasulullah s.a.v.in məsciddə dizlərini qucaqlayıb oturduğunu görmüşdür. Qeylə demişdir, mən Rasulullah s.a.v.in beləcə dinməz oturduğunu gördükdə qorxudan titrədim. Ənəsə Buhari. Pada'ul mufrada səhifədə rivayet etmə bir şeyh Albani onun həsan olduğunu demişdir. 128-ci addır. Abbar ibn Təmim rivayet etmişdir ki, Əhməsə Abdullah ibn Zeyd el-Ənsari peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in arxası üstə uzanıp bir ayağını o bir ayağının üstünə qoyduğunu görmüşdür. Bu hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, Nəhsə, Ayət, və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu iki hədistən belə nəsəyə sıxır ki, bu cür oturuş zayirdir. Teğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə oturub. Lakin Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh oda edilən hədistə deyilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm arxası üstə uzanı bir ayağı, obiri ayağın üstünə qoymağı qadağan etmişdir. Hədisi tirmizi edib, və hədis və hədisdir. bu hədisləri izah edərkən demişdir, bu iki hədisi belə cəmətmək olar ki, bir ayağı digərinin üstünə qoymağın iki növü var. Bir ayaq digər ayağın üstünə iki cür qoyula bilər. Birincisi, ayaqlar uzadılmış şəkildə bir ayağı digərinin üstünə qoymaqdır ki, Bu halda övrət yeri görünmədiyindən ayaqları bu şəkildə birini digərinin üstünə qoymaq caizdir. İkincisi, bir ayağı digərinin üstünə qoyaraq dizləri qatlayıb dik tutmaq və əlləri ilə onu qıcaqlamaq. Övrət yeri görünməyəcəksə belə oturmaq caiz, əks halda isə bu oturmaq qadağandır. Suhvat el-əhvəzi. Əsərində bunu qeyd edib. Yer gelmiş qeyd edə ki, bardaş qurup oturmaq da caizdir. Bu da üçüncü oturuş növüdür. Rəvat edilir ki, Hənzələ bin Hüzeym, radiyallahu anh, demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim və onun bardaş qurup oturduğunu gördüm. 129-cü ələs. Abu Səlidəl-Xudri radiyallahu anh, demiş. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, Məhçibdə oturduğu zaman dizlərini qatlayıb, əlləri ilə onları quzaqlayardı. Hədisə Əbu Davud rəvad etmiş və Məhəmməd Nasrəddin Albani silsilət-il əhədis-səhi əsərində mühədis-səhi olduğunu demişdir. 22-ci fəsih Rasulullah s.a.v-in söhkəyi barədə varid olanlar Burada söhkəh deyildikdə, qayaq, Söykənəcə, söykənmək üçün hər cür şey, yastıq, döşəkə, mütəkkə və s. nəzərdə tutulur. 130-cu hadis. Cabir ibn Samura (rəziyallahu anh) demişdir: "Mən Rasulullah sallallahu səlləmin, sol böyrüsü üstə yastığa dirsəkləndiyini görmüşəm." Mühessib bu Davud, Tirmizi, Əhməd rəvayət etmiş. Əl-Mühammad Nasir əd-Din Əlbani müxtasar əş-Şəmail əhəndə onun səhih olduğunu demişdir bu dəlildir ki, sol böyrük də yaşbağa gəlsə eylənib uzanmaq olar. Əhsən. 131-ci ədis. Əbu Bəkrə rəziyallahu anhu edir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və sizə günahların ən böyüyü barədə xəbər verim deyə soruşdu. Sahabelər: "Bəli, ya Rasulullah" deyə cavab verdilər. Rasulullah sallallahu əleyhi dedi: "Allaha şərik qoşmaq və vaidiyinlərin üzünə ağ olmaqdır. Bunu deyəndə o, dirsəklənmişdi. Sonra qalxıb oturdu. Və yalandan şahidliyi etmək və ya yalan söz danışmaqdır, dedi. O, bunu dal, -dal o qədər təkrar etdi ki, biz bir-birimizə nə olaydı, susaydı, dedik. Bu hadisi Bukhari, Muslim, Tirmizi və Əhməd ravayət etmişdi. Peyğəmbər s.ə.v sizə günahların ən böyüyü barədə xəbər verilmə, deyir. Hər bir müsəlman böyük günahları bilməlidir ki, onlardan çəkinə bilsin. Yoxsa özü də bilmədən böyük bir günaha batır, hətta bəziləri küfrə yol verir və bu əməlin ona savab qazandıracağını kümən edir. Elə bilir ki, yaxşı iş görür. Lakin özü də hiss etmədən əməllərini pus edir. Uca Allah bu xüsusta buyurur. de. Sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanındaydılər. Onlar Rəbbinin ailərini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Kəh 103-104-105-ci ayələr. Bu ayələr xüsusən kafirlərə aiddir. Lakin müsəlman elə ayələrdən ibrət göstürüb Allahdan qotmalıdır ki, bilərəkdən yedib köfrə etməsin, böyük günaha bakmasın. İndiyədək İslam alimləri böyük günahlardan bəhs edən neçə-neçə əsərlər yazmışlar ki, bunların ən nəfisi İmam Zəhəbinin Böyük Günahlar kitabıdır. O kitabı oxumağı məsləhət görürün. Hədistə Allaha şərik qoşmaq deyir. Allaha şərik qoşmaq ən böyük günahdır. Bu günahdan daha böyük günah ola bilməz. Bu xüsusda Quran-ı kərimdə deyir, şübhəsiz ki, Allah ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayacaqdır. Allah şəhək qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Nəhl Suresi 116-cı ayda. Digər bir ayədə buyurur, həqiqətən də, Allah'a şəhək qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmişdir. Və onun sığınacağı yer oddur. Zalimlara kümək edən olmayacaqdır. El-Maidə Suresi 70-ci zayi. Və Abdullah ibn Masud radiyallahu anh, rəvayət etdiyəcəsində Peyğəmbər xalçələm demişdir, Kim Allaha şərik qoşub ölərsə, zəhənnəmə gələr. Həbisi Buxarə rəvadidir. Burada Peygamber s.a.v. ən böyük günah sayılan şirkdən sonra ən böyük günah nəyi hesab edir? Arxasında nəyi vurgulayır? Valideyninin üzünə ağ olmağı. Quranda da həmsinin bu iki cünah, bu üslubla fikir edilir. Diqqət edin. Allaha ibadət edin və heç bir şey ona şərik qoşmayın. Vaidəyinlərə yaxşılıq edin. An Nisa 36 Yenə, ona heç neyə şərik qoşmayın. Vaidəyinlərə yaxşılıq edin. Əl-ənam 151. Mənə və vaidəyinlərinə şükür edin. Axır dönüş mənədir. Loğman 14. Valideynin üzünün ağ olmağın nə dərəcədə böyük günah olduğunu göstərir. Və Abu Hurayra radiyalların hüvrəlaq etdiyi hədistə Peyqəmbər xasələn zəlil oldu, zəlil oldu, zəlil oldu. Sahabilər kim ya Rasulullah? deyə soruşduqda, Rasulullah xasələn buyurur. Valideynləri Yaxud valideynlərindən biri qozalanarak onlarla yaşayıb, sonra da üzlərinə aq olub cəhənnəmə girən kimsə. Valideynin qayğısına qalmaq mövzusunda sayısız hesapsız misallar çəkmək var. Sələflərin hamısı valideynlərinin qayğısına qalardılar. Lakin bu xüsusda varid olmuş gözəl bir hədisi misal çəkmək istəyirəm. Qalistərə vaid edilir ki, Abunurra, rahimək Allah demişdir, mən abu Hüreyra ilə bircə onun yaşadığı yerə Zülhüreyf ilə gəldim. O yaşadığı yerə gəlib çatdıqda Uza səslə çağırıb dedi, sənə salam olsun, ay Allahın mərhəməti və onun bərəkəti sənə yetişsin. Anası da ona belə cavab verdi, sənə də salam olsun, Allahın mərhəməti və O'nun bərəkəti sənə yetişsin. Abu Hurira dedi, məni körpəliyimdən tərbiyə edib bəslədiyin kimi, Allah da sənə rəhm etsin. Anası ona belə cavab verdi. Oğlum, sən mənə qocalığın ən düşkün sağında qayrı göstərdiyin kimi, Allah da səni xeyirlə mükafatlandırsın və səndən razı qalsın. Sonra hədistə yalan danışmaq deyilir, yalan danışmaq ən böyük günahlardan biridir. Peyğəmbər Salsələm bu hədistə təkrar-təkrar bunu deyir, dalga-dal. Digər bir hədistə də rəvayət edilir ki, Peyğəmbər Salsələm belə buyurmuş. Doğrulub, adamı yaxşı işlər görməyə yönəlidir. Yaxşı işlər də adamı cənnətə aparır. Əyəqətən, adam o qədər doğru danışır ki, nəhayət Allah yanında doğru danışan sayılır. Səddiq. Yalan isə adamı günahşilərə yönəlir. Günahşilər də adamı çəhənnəmə aparır. Əyəqətən, adam o qədər yalan danışır ki, axırda Allah yanında yalançı sayılır. Təzzəb. Əlisi bu xayra vaq Burada sahabeler ne olaydı susaydı deyirler. Bunu pis başa düşmeyi lazım değil. Sahabeler bezib belə söz bilməzdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmi çox istəyirdilər. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin halına yandığından o heyecanlanmasın diye belə temennu edirlər. 132. ediz. Abu Cuhayfə radiyallahu anh revayt ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir. Oçu ki, qaldı mənə, mən sövkənmiş halda yemək yemərəm. Bu hədis təkrar olaraq növbəti fəsildə də gələcək. Yemək yeməyin vəsvi barədə-barədə olanlar fəsində. Burada Peyğəqəndər sallallahu aleyhi ve sellemin sövkəndiyini xəbər verir. Hədisi Buxariya, Budavud, Tirmizi, Nisay, İbn-Maciə və Əhməd ravayət etmişdir. Bu 30-cu hədisdə də həmsinə Əbu Cəh heyra Ali Allah rəvaət edir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir. Mən söykənmiş halda yemək yemirəm. Bu hədis də Buxari rəvayət edişdir. Bu hədisdən elildir ki, söykənmiş və ya dirsəklənmmiş halda yemək yemək bəyənilmir. İslam alimləri yemək zamanasında bu oturuşun təkəbbürlükdən sayıldığını demiş və bunu Beyhəkinin sünən əsərində rəvayət etdiyi hədistə əsaslandırmışlar. Həmin hədistə Abdullah ibn Busur radiyallahu anh demiştir, Yeməyin qıt olduğu bir gündə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə bir qos yətirdilər. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm əhli əyalına bu qosu bişirin, bu undan da çörəy hazırlayın, deyə buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin qarra deyilən Və dörd kişinin qaldıra biləcəyi böyük bir sinisi var idi. Nəhayət, səhər açıldıqda bu sinini gətirib yeməyi onun içində qoydular. Zaman bu yeməyin başına yığışdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dizi üstə yeməyə oturdu. Onda bədəvlərdən biri ondan bu nə oturuşdu deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Allah məni inatkar və dikbaş yox ehtirama layiq bir kul etmişdir. Sonra davam edib, dedi. Yeməyin qırağından yeyin. Ortasını axıra saxlayın ki, bu yemək sizin üçün bərəkətli olsun. Götürün, yeyin. Məhəmmədin canı əlində olan Allaha and olsun ki, siz Fars və Rum diyarlarını fəth edəcəksiniz. İşi verə gəlib çatacaq ki, yemək çox alacaq, lakin üzərində Allahın adı çəkilməyəcəkdir. Yəni, bəziləri o dərəcədə haramlayacaqlar ki, yemək yedikdə Bismillət dinəyəcəklər. Cilsiləqil Əhədisi sahihə 393-cü ədiz. 134-cü ədiz. Cəqir ibn-i Samura radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər s.a.v-in yastığa dirsəkləndiyini görmüşəm. Abu İshətdirmizi demişdir. Vaki onun sol tərəfə dirsəkləndiyini zikr etməmişdir. Həmsinin digərləri də İsraildən bu həzzi vakiyin rəvayətinə bənzər rəvayət etmişlər. Biz kimsənin öz hədisində Peyğəmbər s.a.v-in sol tərəfə dirsəkləndiyini rəvayət etdiyini bilmirik. Yalnız İsaq ibn-i Mənsurun İsraildən ravayət etdiyi hədistən başqa. Bu hədis Cəqəmbar s.ə.v.in yastığa dirsəkləndiyini görmüşəm. Sözü, 160-cu hədisi mətnini təsdiqləyir. 23-cü fəsil Rasulullah s.ə.v.in söyükənməsi barədə varid olanlar burada ayaq üstə başqa birisinə söhkənmək nəzərdə çıxılır. Ərza keç fəsildən olaraq 135-cidir. Əhxr radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ağrıları şiddətləndiyi və təqəssüz olduğu üçün Usam ibn Zeydə söykənmiş halda evindən çıxdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əynindəki qıtır qırıncəyə vürülmüşdü. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gəlib cəmaata namaz qıldırdı. Bu hədis barədə Əlbiqquniz həlisi zahidərkən danışmış. Ey nədiris? Müəllib təkrar ravak edir. 136-cı əris Fadl İbn Abbas radiyallahu anhımı demişdir. Rasulullah və s.a.v vəfatı ilə nəticələnə xəstəliyyət tutulduğu zaman mən onun yanına gəldim. Onun başında sarı rəhli sarıq var idi. Mən ona salam verdikdən sonra o ey Fadl deyə məni çağırdı. Dedim, əmrinə mümtəzirəm, ya Rasulullah. Dedi, bu saralı mənim başıma sarı. Mən onun buyruğunu yerinə yetirdim. Sonra o qalxıb oturdu və əlini mənim çiğinimə qoydu. Sonra əyağa qalxdı və mənə sövkənmiş halda gedib məscidə daxil oldu. Bu hədistə uzun bir hekayə vardır. Abu Isətrimizi deyir ki, bu hədistə uzun bir hekayə vardır. Bu hədisin isnadında keçən əta İbn-i çox xətalara yol vermiş Saduq Ravidir. Muhamməd Nasr eddin Albani və Muxtas Əlişşəmail əl əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. 24-cü fəsil Rasulullah s.a.v. Və yeməyinin vəhsi barədir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nə cür yemək yediyi nəzərdə tutulur? 137-ci hədisi. Kağb ibn-i Manik anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yeməyi yedikdən sonra barmaqlarını üç kərə yalayardı. Abu Isəttirimizi demişdir. Muhammed ibn-i qeyrisi bu hədisi rəvayət etmiş və üç barmağını yalayardı demişdir. Bu hədisin mətni səhih isnavla rəvayət edilmiş hədislərə zidd olduqundan şəhz, daha müətəbər rəvayətlərə müxalif hesab edilir. Nəhəməd Nasırdin Albani müxtəsəri Şümayl əsərimdə bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Yəni, Peyğəmbər səv barmaqlarını üç kərə yaladığı rəvayəti zəifdir. <gülüyor> bu isə tirmizi demək istəyir ki, üç barmağını yalayarmış rəvayəti səhiddir. <gülüyor> Bu hədis, yəni, abu İsa Tirmizinin dediyi həmin hədis muslimin səhiyində və digər səhiy hədislərdə öz təsliqini tapmışdır. Həmin hədisdə Peygamber s.ə.v. yemək ədəbi xüsusunda iki gözəl xisləti varid olmuşdur. Birincisi, yemək üç barmaqla, yəni baş, işarə və orta barmaqlarla yemək, Və qeyd etmək ki, üç barmaqla yemək narahat olduğu təqdirdə sağ əlim bütün barmaqları ilə yemək caizdir. Və ikincisi, yemək yedikdən sonra barmaqları yalamaq. Hər ikisi yemək ədəbidir. Bunun hikməti digər hədistə açıq aydın bildirilir. Həmin hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur. Biriniz yemək yedikdən sonra barmaqlarını yalasın. Çünki o, bərəkətin, yeməyin harasında olduğunu bilmir. Hədisi muslim rəva et edir. Digər hədistdə İbn Abad rəva et etmişdir ki, Peyğəmbər s.a. belə buyurmuşdur. birini yemək yedikdə əlini yalamayınca və ya əhli əyalına yalatdırmayınca onu heç nəyə silməsin. Bu hədisi Buxari revayr edir. Demək, yeməyi tam şəkildə yemək lazımdır ki, yeməyin bərəkətinə nail olasın. Bu xüsusda varid olmuş hədislərə nəzər salsaq görərik ki, bərəkət yeməyin istənilən yerində ola bilər. Ola bilər ki, yediyi tikədə olsun, Yahut barmaqlarda qalmış olsun, Yahut qabın dibində qalmış olsun, yaxud da yerə düşən tikədə olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm müsəlmanlara yeməyin bir tikəsini belə şeytana buraxmamağı buyurmuşdu. Sizdən birinizin loxması əlindən yerə düşərsə, onu götürüb təmizləyib yesin və onu şeytana buraxmasın. Həmçinin yemək qabını dibinə kimi sivirsin, belə ki, bərəkət yeməyinizin harasında olduğu bilinmir. Hədisi İbn-Hibban öz səhiyyəcəndində rəva edir. Şeyh Almanid onun səhiyy olduğunu deyil. Bu hədislərdən belə nəticə çıxır ki, Teğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsində riayət etməklə, bu həyatda hər növ bərəkətə nail olmaq olar. Çünki onun sünnəsi başdan ayağa da bərəkətdən ibarətdir. 138-ci hədisi. Ənət radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeməyi yedikdən sonra üç parmağını yalayardı. Bu hədisi Müslim, Abu Davud və Tirmizi rəvay etmişdir. 139-cü hədisi Abu Cüheyfə radiyallahu anh rəvay edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. O ki, qaldı mənə, mən sövkənmiş halda yemək yemirəm. 132-cü hədistə deyil etdi ki, bu səhih hədistdir. Bu xüsusda İbn-i Qeyyim demişdir. Söykənməyin üç növü vardır. Birincisi, sağ və ya sol tərəfə dirsəklənmək. İkincisi, ayaqları uzadıq bir-birinin üstünə aşırtmaq, rahat oturmaq. Ütüncüsü, iki əldən birinə söykəni digəri ilə yemək. Bunların hər üçü sünnəyə ziddir. Yəni, bu üç vəziyyətdə yemək. Sünnəyə ziddir. İmam Nəhay demişdir. Sahabələr və onlardan sonra gələnlər dir səhləndikləri halda yemək yeməzdilər. 140. əziz Daha doğrusu, sadecə İsnad. Muhammed ibn-i bize belə rəvay etmişdir. Abdurrahman ibn-i Mehdi bize belə rəvay etmişdir. Süfyan bize, Ali ibn-i Əqmardan bu hədisin bənzərini rəvay etmişdir. 141. Ka'b ibn Malik radiyallahu anh, demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemək 3 barmağı yəyə və yeməkdən sonra bu barmaqlarını yalıyardı. 138-ci hədistə və ondan əvvək hədistlərdə bunun haqqında zanlaşmışıq. Tab ibn-i Malik ibn-i Abu-Kab Amr al-Ansari əl sallallahu aleyhi ve selləmin sahabəsi, onun şairi və ağac altında ona bəyət edənlərdən olmuşdur. Tövbəsi qəbul olunmuş üç nəfərdən biridir. Və bu fəsrinin sonuncu hədisi, 143-cü hədisi, Ənəsi bin Malik, radiyallahu anh, demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xurma gətirdilər. Mən onun ac olduğundan onbası üstə narahat şəkildə oturub bu xurmalardan yediyini gördüm. Hədisi Muslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir.